Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista nouă Amicul meu habar n-avea de cum stau acum lucrurile. M-am interesat puțin mai de aproape și am aflat că de două săptămâni nevastă mea e bolnavă în pat. Am făcut un pachet de cărți din librerie, am ales un braț de flori și le-am trimis cu câteva rânduri fără titlu. Am aflat că ești bolnavă. Îmi pare nespus de rău. Exageram tonul ca să nu-l creadă convențional. Ai aici câteva cărți de Anatol Franz și Wilde, autorii dumiteale favoriți, ca să-ți treacă mai ușor timpul. Ți-aș fi recunoscător dacă, având nevoie de ceva, mi-ai comunica prin comisionarul care ți aduce rândurile acestea. Cu prietenie și urări de sănătate. Ștefan am așteptat răspunsul roz de zeci și zeci de superstiții, cum de altfel îl și trimisesem. Un anume comisionar bătrân, negricios, cu mustața mare care totdeauna izbutea, i-am dat scrisoarea la o anumită oră, n-am scris plicul acasă, ci direct la tutungerie, nu i-am spus să-mi aducă răspunsul acasă, căci aveam superstiția că momentul găsirii unui plic alb cu răspuns bun pe masa mea, nu-l pot realiza și nici nu-l pot primi din mâna servitoarei, pentru că nu prea mi-o închipuiam spunându-mi. A venit un comisionar cu o scrisoare, iar scrisoarea să fie totuși plăcută. Îi spusesem că voi trece peste o oră pe la locul lui de așteptare. Nu a venit decât peste două ore. Am citit plicul, desfăcut cu nervozitate, stând rezema de bara de alama unei vitrine cu polerii și cravate scăldate în lumină. Era o scrisoare tot fără titlu ca a mea. Într-adevăr, sunt de vreo două săptămâni în pat, dar cred că nu e prea grav. N-am nevoie de nimic, îți mulțumesc foarte mult, dar florile și cărțile mi-au făcut o nespusă plăcere. Toți prietenii mi-au trimis, de mie casa plină, însă liliacul e parcă mai frumos acum decât oricare altă floare. Cu mulțumiri, Ela. Am cerut amânunte comisionarului. A sunat mult, a bătut la o fereastră deschisă, ca să mă tușie, sistem vagon și are ferestre joase în curte, și pe urmă a venit la geam o cucoană bătrână. Doamna tânără era în pat, a sprijinit hârtia pe o carte ca să-mi scrie, și după câtva timp, cu nevoia de cere iertare, Domnule mi-a dat baxiș un napoleon de aur, am spus că mi-ați plătit comisionul, dar n-a vrut să mă lase până n-am primit. Vă spun ca să nu socotiți că eu primesc bani, lăsând să creadă acolo că nu m-ați plătit. Mă cunoașteți. Ai văzut dumneata pe fereastră? Era în pat? Da, domnule, pot să vă spun. Un pat mare de stejar pentru două persoane, deasupra pe perete erau două tablouri, un domn ofițer și o doamnă. Mai avea flori multe în cameră? Flori? Flori? Adică flori? Nu, nu mai avea. El le repeta ca să aibă timp să se gândească. Am crezut că mă minte ca să se conformeze unei dorințe pe care mi-o atribuia, așa, de la el. Cum, omule, nu erau flori? Zău dacă am văzut una măcar, dar poate or fi fost." Ah, a furisită femeie, dragul meu. M-am gândit până seara dacă n-ar trebui să mă duc eu și să terminăm totul printr-o împăcare." Dar mi-am spus că nimic nu mă îndreptățește la asta, că de altfel n-am nici măcar elementele care să mă facă să cred că ea ar primi o păcare. Iar când mi-am adus aminte de noaptea de februarie, mi s-a înnegrit sufletul și am înțeles că e sfârșit până la sfârșit. Am trimis peste câteva zile pe una dintre surorile mele, cea nemăritate, care era bună prietenă cu ea, să vadă ce mai face. Mi-a spus că nu e alarmant bolnavă, dar că i-a făcut o impresie de mizerie dureroasă. I-a repetat mereu însă cu stăruință că nu are nevoie de nimic, speră să meargă mai bine. A vorbit despre mine cu prietenie și indiferență, s-a interesat ce legături noi am, i-a spus pe urmă că așteaptă să se termine divorțul ca să se mărite din nou. A găsit acolo și pe anișoara cu care, deci, se împăcase. S-a făcut bine și peste vreo săptămână ne-am întâlnit către zece seara pe calea victoriei în dreptul cafenelei capșa. Eu conduceam pe actriță la teatru, ea era cu anișoara și bărbatul său. Am salutat-o, mi-a răspuns zâmbind și când după zece pași am întors capul, am văzut-o oprită în loc, rezemată de bara vitrinei, urmărindu-ne cu aceeași privire de căprioară blondă înjunghiată. Începuse să am un soi de nedumeriri care aduceau mult cu părerile de rău. Sufer atât, poate că, în sfârșit, e atât de greu de fixat vina în dragoste. Într-o seară, după ce o căutasem prin vreo două-trei restaurante, am renunțat la nădejdea că aș mai putea o găsi și am rămas în topărășia câtorva prieteni într-un soi de cârciumă cu parc, adică grilaj de șipci vopsite cu verde, doi-trei leandri, gretari și leutari. Evident că s-a vorbit despre femei, s-au rostit nume de neveste onorabile care merg la casele de randevu, tremuram tot, s-a vorbit despre cele mai recente aventuri și amănunte din plin, au fost date despre felul deosebit al câtorva femei cunoscute de noi toți, de a seda. Au da. mai ales noutatea cea mai proaspătă. Într-una din zilele trecute, un funcționar superior de tot din minister, cel care povestea, dădea de nume precise, se trezise chemat la telefon, pe la ora șase, de către nevastă sa, care îi făcea o adevărată scenă de dragoste. Că o negligează, că e singur acasă și că nu mai poate de dorul lui, ca să-l mai dea de minister. Directorul nostru general leșina de plăcere și o certa cu o sigură de sine afecțiune și îngânfare. În realitate, femeia îi telefona din dormitorul amantului ei, era cu totul goală, iar în timpul cât i-a telefonat bărbatului, își lăsa trupul pătruns și frământat de vigorosul ei tovarăși de aventură. Și când la urmă bărbatul a crezut că s-a întrerupt telefonul, nu era decât sfârșitul firesc al acestei întâmplări, care eredita în formă ultramodernă celebra istorioară morală din Boccaccio. La început ascultam cu respirația rărită, frământând nodul cravatei, mutând paharul și furculița din loc. Pe urmă n-am mai putut respira și eram livit ca un operat. Peste cinci minute am dat un bacșiș ispititor unui chelner să alerge până la hotelul vecin și să caute în carte dacă G are telefon. Mă chemase și nevastă mea de vreo două ori la telefon din casa unor prieteni. Întotdeauna istoriile astea cu femei, când se dădeau nume autentice, nu un simplă anecdotă, mă înnebuneau. Se zice că studenții în medicină, când citesc întâia oară în tratate, descrise anumite cazuri, se cred și ei bolnavi de aceste maladii. Așa cum mulți dintre cei care aud pe altcineva dând de lămuriri despre boala de care suferă, simt și ei dureri, sau se sperie mulți dintre cei care vizitează muzeile spitalelor. Când se povesteau întâmplări despre bărbații înșelați, aveam impresia că și mie mi s-a întâmplat la fel. N-am fost liniștit nici când chelnerul mi-a spus că gen nu are telefon și nici nu m-am gândit decât cu oroare și dezgust la nevastă mea și la toate femeile, întreaga săptămână care a urmat. Pe urmă am început să uit în destul. În ziua de Sfântul Constantin și Elena, era la curse tot cu anișoara și cu bărbatul său. După luni de zile am vorbit amândoi mai îndelung, plimbându-ne prin fața femeilor în rochii văratice, sprintene și luminoase ca niște afișe colorate care stau urcate pe grilajul alb, prelungit de la foișorul de sosire, pe dinaintea tribunei înalte, elegante și albe ca o lebădă, până la capătul pajiștii fragede. A fost o broderie de dialog aerian, amabilă tachinerie și comentarii despre lumea de la curse. Într-o vreme, tonul a devenit mai precis. Mi se pare că ai pierdut la primele curse. Da, se vede că din cauză că mă iubești dumneata. Sunt tentată, atunci, să joc și eu. Vrei să știi cu adevărat dacă te iubește? Și îmi era sufletul ca o pasăre grea legându se țărată pe o ramură prea subțire. Căci mă gândeam și la mine și la amantul ei și nu știam cum îi se angrenează gândurile. Adică nu, mai bine nu joc, incertitudinea e mai bună decât adevărul și surâdea răsfrânt în ea. Mă gândeam ce bine îi se potrivește cât de a ei e această gândire, câtă lipsă de sensibilitate și de acomodare grosolană îți trebuie ca să accepți o minciună. Și de ce? Ce voluptate poate fi în afară de aceea a iubirii absolute prin care și restul se valorifică? Această mulțumire a ei cu surogate care nu pot satisface decât poftele mediocre m-a făcut să încerc o undă de superioritate. Și totuși, dar cu certitudinea din dumneata însăți cum te împaci? Am întrebat-o învins iar de mistuitoarea îndoială. M-a privit surzând și s-a ferit ca și când aș fi privit în cărțile ei la joc. Nu știm niciodată. Nu știm niciodată nimic. A venit voinică, frumoasă și tot cu părul alb, tânără încă, prietenoasa mea protectoare. Îmi să-ți mărturisesc o slăbiciune. În sfârșit. A, nu e ceea ce crezi. Ceva mult mai grav. Îmi place să câștig bani, fie și la curse, dar nu-mi place să mă înghesui acolo, strivită în mulțimea de la ghișeu, înghesuiala pentru o femeie tânără, mai merge, dar o babă ca mine ar face gen o peretă. Ești drăguț să-mi iei niște bilete? Și-mi întinse numai decât câteva hârtii ca să nu mă ofer cumva să plătesc de la mine. Pe dumnea ei am să-ți o păzesc eu în timpul acesta. Sunt fără grijă, căci nu ar fi în orice caz mai rău păzită de cum am păzit-o eu singur. Pe drum mi-a venit poftă de glumă. Am luat bilete pentru doamna Argentie pe alți de decât mi-a cerut, hotărât, dacă vor câștiga ca ei ceruți de ea, să-i plătesc de la mine, puțin de altfel, căci erau favoriți. Pe aleia de lângă padoc, femeile stând pe bănci și arătându-se în rochii colorate, viu ca fluturii, examinau pe cele ce treceau întovărășite, care parcă defilau într-o grădină publică la promenadă. Rezemată de grilajul padocului, o cunoscută actriță foarte inteligentă, fermecător dezmățată și bună camaradă, Căuta să-i anotă de starea cailor, plimbați în acest țarc cu un nume englezesc, înainte de a li se pune șeile. Observi, mă întreabă zâmbind, îi spun de multe ori în glumă, că e o reclamă de pastă de dinți, căci mereu râde și arată două șiruri mici de dinți desăvârșiți. Câtă noblețe au cai aceștia, câtă eleganță neafișată, observația ei e dreaptă cai de curse par unui ochi nedibaci, un fel de mărțoage slabe. Ei se văd prea mult coastele și scheletul, merg obișnuit cu capul în jos, iar când nu sunt întărâtați, par niște indivizi foarte cum se cade. Uite roibul ăsta care merge plictisit, mirosind pământul și mi arată un cal slab, dar cu mușchi atât de tar și de lămuriți că și ei oase, n-a fost bătut niciodată. E mai de rasă, fără îndoială decât stăpânul lui. Era un fost postăvar îmbogățit din samsar Lăcuri, care, de alt minter, îl și speculează fără mile. Da? N-a fost bătut niciodată. Câți între el și globele arătoase care trag cu mofturi și figuri la tresuri ar ști să aleagă? Și râdea mereu, arătând cele două rânduri de dinți regulați și albi, ca lucrați de mână. Acum vreo două luni, un prieten a invitat la o masă la capșa pe una dintre elevele de conservator, fată foarte frumoasă de altfel. Ei bine, venea întâia dată și visa de mult să vie, dar era pur și simplu intimidată de eleganța chelnerilor în frac, deși erau acolo în sală, fără ca ea să bănuiască, nume dintre cele mai frumoase ale societății românești, plus faimosul grup de băieți care conduc toate cotilioanele bucureștilor, căci tocmai acela... Era soiul ei ideal de eleganță, după cum, pentru provincial, tapezele marilor palasuri zgomotoase sunt alt ideal de eleganță. Dacă vrei să-ți completezi justa dumitale observație, dăm voie să constat și eu că arhivarii singuri mai poartă mustăți războinice, Pe de altfel plutonierii majori în armată fac infinit mai multă impresie de militari decât ofițerii de stat major că singurii care își fac cap de intelectual, cioc, privire distinsă, păr abundent și buclat sunt profesorii secundari din țările balcanice, pe când oriunde, adevărații savanți nu sunt decât niște simpli oameni de treabă care nici o clipă nu s-au gândit să îmbrace uniforma intelectualității. Pentru că toți cei pe care i-am enumerat noi amândoi, obsedați de o idee, se mulțumesc cu forma ei... Calul de tresură îmbracă uniforma presupusă a pur sângelui, chelnerul uniforma lordului Derby, ctitorul fracului negru, arhivarul, ignorând că Napoleon n-avea mustăți, uniforma războinicului neîndurat, la fel, sergenții majori și, cum ți-am spus, tot așa profesorii de liceu, uniforma pe care ei o atribuie omului de știință. E și adevărat, însă, că ei toți știu că au de-a face numai cu semeni care judecă după uniformă. Mă întăresc în convingerea că novicea noastră invitată s-a îndrăgostit de vreunul dintre chelneri, să știi că ai dreptate. Dar, apropo, ea spune apropo, tocmai pentru că simt că nu e nicio legătură și încearcă nevoia să creeze una, fie absurdă, te-am văzut adinaur cum făceai suferință cu fosta dumitale nevastă. Mi-a încremenit un zâmbet pe buze. E un barbarism monstruos care ar scoate din mormânt pe toți luptătorii limbii literare. L-au derivat ce din teatru, din franțuzește, mai întâi într-o locuțiune rămasă culiselor cu exclusivitate. A face foame. Când actrița tânără și frumoasă e îndrăgostită de un actor, tânăr și frumos și el, care cere să-l ia de bărbat, ei răspunde cu chipzuință. Ești nebun? Vrei să facem foame amândoi? Acum derivat... Ea mi-l aplică mie cu un teribil simț al grotescului. M-am crispat ca o meduză, dar râdea atât de frumos cu toți dinții, ca un miez alb de fruct exotic, că m-am domolit într-o întrebare. E atât de grotesc să suferi din dragoste?" Nu, vorbești sincer?" Te asigur!" Și râdea mereu. Mi-am adus aminte că era un băiețaj de vreo cinci ani pe care îl iubește ca o nebună, fără să știe sigur nici măcar cine i-a fost tată, așa încât uneori glumește. În modul acesta fac o bună afacere, căci nu mă va iubi decât pe mine. Ascultă, ai vrea ca atunci când va fi bărbat, băiatul dumitare să fie indiferent femeilor, iar el să aibă alte preocupări exclusive? Mi-a răspuns neted, fără ezitare. Nu. Ai vrea să fie iubit? O, oh, da, și să iubească mai ales. Să iubească chiar de nu va fi iubit? Da. Neapărat. Bagă de seamă, dumneata care ești femeie, care ai fost și ești iubită, care ai înșelat poate, nu poate, sigur, ei bine, ai vrea ca fiul dumitale să iubească femeile, chiar dacă ar fi să fie înșelat, ai vrea să sufere din dragoste și cu toată dorința de a mărăciune din mine, jucând ca pe o carte pe răspunsul ei, după ce am luat toate măsurile unei mărturisiri sincere, bagă de seamă. A devenit serioasă ca într-o pauză de dramă. ți spun din toată inima că aș vrea ca fiul meu să fie iubit de femei și cred că va fi, dar îți jur că aș vrea să le iubească oricum, chiar cu riscul de a fi înșelat de ele. Și acum spunem pe ce cal să joc. I-am zâmbit cu o neroadă recunoștință, i-am spus că eu joc anapoda, i-am dorit câștig și am plecat să dau biletele cumpărate. Caii pe care dorise să joace venerabila prietenă au rămas pe urmă ca să-mi facă mie jocul de sigur, căci aveam nevoie de succese în fața nevestimii ori de care n ar fi fost ele. A ieșit un cal aproape nejucat. Va, am așteptat anume să îmbătrânesc ca să pot juca la curse și tot pierd. Acum când nu mai pot spera nimic, sunt dezolat și știu ce sfat să vă dau. Cred în orice caz, însă, că superstiția e neîntemeiată. Căci bănuiesc că ați câștigat. Ia vedeți biletele din poșetă. Calul numărul șapte? Ei, nu! De ce vă mirați? Acum priviți în fața tribunei tăblița indicatoare pe foișorul de la sosire. Șapte, nu? Râde gâdilată, uimită, râde și nevastă mea a tras în jocul acesta al întâmplării. Femeie cu tot ce e în ea femeie justificând dorința mea de a avea un succes. Se revarsă și trece de noi lumea tribunei și agrilajului, aspirată spre padoc și aleia umbrită. Trei bilete pe numărul șapte. Dar mi se pare că nimeni n-a jucat pe această fantezistă globă. Câștig o avere. Tânărul meu prieten trebuie să constat că apropierea dumitalei e prețioasă femeilor. Cu dumneata, chiar când pierd, câștigă. Chiar când câștigă, pierd. O corectă nevastă mea, îngreuind cu înțeles cuvintele, ca să-i se ierte calamburul și ca să-i dea o anumită adâncime. Pe lângă noi treceau grupuri care parcă nu aveau altceva de făcut decât să ne examineze și făceau asta cu o lipsă de discreție uimitoare. Bărbați și femei ne măsurau ca pe niște manechine care poartă confecțiunile unor case de modă. Desigur că toate grupurile se examinau între ele, dar nu puteam să-mi dau seama efectiv de acest fapt, decât când noi eram obiectul lui. Tot așa de pildă, nevastă mea, uneori și astăzi chiar, privindu-mă în ochi, viu și cu o strălucire pasionată, îmi dădea impresia că numai pentru mine are această privire. Bănuiam totuși că privește la fel și pe unii bărbați străini, dar văzută din profil, figura ei nu mai avea acea pasiune nemeditată. Ar fi trebuit să mă găsesc și eu pe direcția privirii ei ca să pot judeca. Dar, bineînțeles, asta era imposibil și a trebuit să adaug încă un fapt la capitolul incertitudinilor de nedeslegat ale iubirii. Acum toată lumea se revărsa spre padoc și aleea de castan de lângă el, desprinzându-se de grilajul alb, coborând din tribuna albă pe scările înguste, aspirați toți ușor, parcă, de o pompă nevăzută. Eram mulțumit de această dupamiază și mi-era teamă să prelungesc încercarea, ca jucătorul de șemii de fecar. A bătut câteva puncte și se codește să meargă mai departe, de frică să nu piardă totul. Pe urmă eram chinuit de momentul despărțirii, pe care nu-l puteam închipui, căci mi-era greu să o văd pe ea plecând, lăsându-mă în loc. Aș fi avut reprezentarea fizică a părăsirii și aș fi suferit ca întâia oară. Mi-am adunat rezervele de voință și i-am luat prin surprindere mâna, spunându-i destul de gângăvit și scurt sărt mâinile. Zâmbind mirată cu ochii mari albaștri, sculpta nervoasă grilajul alb cu umbreluța. Pleci? Nu mai stau și la ultima cursă. Ai cucerit tot ce ai avut de cucerit? Și surâdea, șoptind această aluzie la marșul cântat la toate mitingurile la care se cerea trecerea carpaților. Ai fi putut să mă întreb mai bine dacă am recucerit tot ce am avut de recucerit? Ah. Și atunci ți-aș fi răspuns că... Mă privește lung. Nu. Pune ce pot să răspund. Nu se știe, și surâde mai nervos, mai viu, mai ironic. Nu se știe niciodată. Doamna Argintie venea cu brațele pline de bancnote pe care le ținea la piept, ca pe niște flori, stârnind suruspuci de prietenie și de admirație în urma ei. Cumpă, doamnă, n-am ce-ți face, dar soțul dumii tale, după cum vezi, mi-a plătit croitura sa pe un an de zile. Sunt sigură că a făcut-o pentru farmecul meu irezistibil, iar ochii mari, cu ploapele frumos îndoliate, surâdeau fără să creadă. Am privit-o precis. Pe cuvântul meu, doamnă, că da, a fixat-o calt pe nevasta mea. Care din noi două să considerăm asta drept o impertinență? A, ah, dar m-am zăpăcit cu totul de-am ajuns la asemenea întrebare. Domnul ăsta tulbură situațiile cele mai limpezi și zăpăcește pe toată lumea. Treceau pe lângă noi, plimbându-se prin fața meselor de la bufet, doamne tinere din lumea bună, mereu în rochii deschise ca pastelurile, cu brațele goale și domni în jachetă, cu pălăria tare și binoclu atârnat de gât, această alee cu pietriș, constituind între cântar, restaurant și intrările la tribuna Jockey clubului, un refugiu al înaltei mondenități, câtă vreme marea mulțime, se înghesuia la padoc, la ghișeuri și pe aleea castanilor. Am stăruit să plec. Afară, în fața porții, tot când Pulvirean, care sluja drept piață, era plin de trăsuri și automobile. Altele începuțeră clasicul circuit dintre rondul al doilea și casa doctor Minovici, în lumina vie, oblică și fără putere a sfințitului. Ne-am găsit trăsură și am pornit-o pe jos. Venea dinspre oraș, în trapul maestos al unor armăsari negri și mari, o tresură nouă parcă, lăcuită în albastru, cu cauciucurile groase cât cele de automobil, cu pernele reliefate ca niște romburi bleu-marini, fixate așa ca să se poată rezema clienții pe ele, lăsând picioarele să fie mângâiate de blana roșie așternută jos. Integrându-se arcuirilor largi de lac și stofă, o femeie tânără și palidă, a cărei linie incomparabil elegantă relua parcă motivul unduit al aripilor tresurii, părea o cu camelii visătoare și istovită, absentă cu totul la celelalte șiruri de automobile și trăsuri, din care zeci de ochi căutau să o privească măcar în fugă. Era numai o banală și lacomă cocotă foste servitoare care nu cunoștea dama cu camelii nici măcar din traducerea apărută în biblioteca pentru toți, dar care, cu ușurința levantinilor ori a specimenelor inferioare, frumoasă, neînsemnat machiată, imita la perfecție modelele ajunse aici, din a treia, a patra mână, când sensul și conținutul se evaporează și când imitatorul nu mai știe măcar pe cine imită. Cu cât mă apropiam de oraș, ei umbroase erau tot mai pline de lume până am ajuns în centrul furnicarului popular și festiv de la bufet. Săptămânile următoare m-am simțit din ce în ce mai mult convalescent. Aceste întrevederi cu nevasta mea mă făceau să suport nesfârșit mai ușor ruptura și eram foarte mulțumit de bunul gând pe care îl avusesem provocându-le. Depărtarea nu mai era o dramă unică și distrugătoare de organe exasperată de absolutul ei, voit la început, ci un sistem de acomodări. Prezența femeii mi era indispensabilă ca morfina unui detracat, dar aveam norocul că o puteam izola de orice condiții logice și, indiferent dacă aveam noi motive de nemulțumire, ca fapte și gânduri, eu tot îi simțeam binefacerea. O săptămână după ce o vedeam, eram totdeauna mult mai puțin obsedat de ea și aveam o senzație de vindecare. Dar după aceea, ca și când s-ar fi strâns tot de ea în mine, ca răul tot dintr-un abces, simțeam neapărat nevoia să o văd. Încercam, e adevărat, noi rezistențe, izbuteam pentru câteva vreme, dar căderea era mai puternică. Rezisteam totuși până în clipa când conveneam că trebuie să o văd. Odată convenit acest lucru, ca și când un zăvor s-ar fi tras, nu numai că nu mai aveam puterea de a întârzia cât de puțin, dar eram cuprins de un adevărat iureș accelerat de nebunie când nu mai puteam judeca nimic și când orice s-ar fi întâmplat trebuia să o văd. Atunci o căutam anume într-o singură seară în restaurante, prin teatre, la prietene și, de vreo două ori, chiar la ea acasă. Am găsit un în ambele rânduri, când am căutat-o la mătușa ei, printr-un noroc la care nu mă așteptam, singura acasă, putând, deci, să mă primească. Veneam totdeauna cu motive bine alese și indiferente, căci, altfel, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. Aveam totuși limpede impresia unei probabilități de vindecare în viitor, firește fără să pot preciza cât de îndepărtat putea fi acest viitor, un an, doi sau poate mai mulți. Într-o vreme parcă începusem să o uit, descoperisem un soi de preocupări care o lăsau pe ea pe planul al doilea. Niciodată nu ajunsesem la o atât de mare putere de concentrare. Reluasem studiul a priorismului kantian și câteva zile am avut impresia că am găsit o explicație menită să revoluționeze filozofia. Era în mine un luminiș egal, o claritate binefăcătoare, asemenea calmului de fulg pe care îl dă morfina. Ajunsesem la concluzie că era o greșeală aceea pe care o făcea Cant, deducând caracterul de universalitate și necesitate al principiilor matematicii, oricum dintr-un a priorism oricum metafizic. Din potrivă, rămâneam în lumea experienței și găseam mai mult decât suficientă explicația universalității și necesității matematicilor în originea lor de ordin convențional. O bună parte din filozofia kantiană mi se părea prăbușită prin această descoperire. Atunci am înțeles, am simțit înfiorat că poate exista o lume superioară dragostei și un soare interior, mult mai calm și mult mai luminos în același timp. Gândeam neîntrerupt cu o intensitate de halucinat. De la un exemplu treceam la altul și de la o descoperire la alta nouă. De deci, ce linia dreaptă e, oricând și oriunde, drumul cel mai scurt între două puncte? Pentru că așa am convenit să-l numim și, dacă nu ar fi așa, nu l-am numit așa. Universalitatea și necesitatea sunt ale limbajului. Pe stradă umblam aproape automat, cu toată atenția răsfrântă înăuntru. Nu știam nici pe ce străzi merg, nu auzeam nimic în jurul meu și câteodată, traversând, dambuzna buzna peste automobile. Tot ce era rază de lumină era absorbit în interior. Lumea automată și lumea conștiinței deveneau independente una de alta și își continuau serile diferit. Mi s-au întâmplat și necazuri penibile. Alte ori numai ridicole, căci puteam numai să încep seria automată, nu s-o și controlez mai departe. Dădeam de pildă douăzeci de lei la chioșc să iau ziarul, dar nu mai luam restul și uneori nici ziarul. Nu țineam minte nimic din ceea ce făceam. Era să am din cauza asta un duel. Am oprit pe bulevard pe un domn și o doamnă, fostă prietenă din copilărie. Am început pe jumătate prezent să-i sărut mâna... Ei, și pe urmă, continuând, i-am sărutat-o și domnului. A devenit palid și a tras mâna brusc și m-a dezmeticit și pe mine. Abia mai târziu lucrurile s-au lămurit. Era convins că nevastă s-a fusese dragostea mea și că revederea asta târzie m-a emoționat atât de mult, m-am zăpăcit de tot. Când adevărul era că eu de-abia luam notă cu mijloacele de cunoaștere periferică de această întâlnire... Mai avusesem cândva un fel de reverii care aduceau cu acest soi de adâncă și intensă interiorizare, dar atunci aveau drept obiect motive fără noimă, cum aș cheltui un miliard sau cum aș organiza o călătorie la Polul Nord, sau când eram în primele clase de liceu, realizam un fel de Românie în mare, în harta geografică refăcută după mine, când nici nu bănuiam războiul care va veni. Am descoperit într-o revistă, însă, un fragment de articol în care Giovanni Papini expunea exact aceeași opinie despre a priorism ca și mine. A urmat iar prăbușirea sufletească, iar golul canceros, mai ales că Papini nu era nici măcar socotit filozof, ci ca un diletant pasionat și fantezist. Într-o zi căutam să refac ceva din prezența femeii, scotocind prin sertarele unui mic birou, pe care îl avea în ei de primire, o încăpere îngustă, dreptunghiulară, lipită de dormitor. Cuprindea numai un divan acoperit cu scoarțe, câteva acuarele, etajera de cărți și biroul ei mic, fotografii, tăieturi din revistele ilustrate, scrisori de la prietene, traduceri. Erau note de croitoreasă de asemenea, firește, răspunsuri la concursurile cu premii ale magazinelor ilustrate și tot soiul de alte nimicuri. De altfel, toate cărțile îi erau pline de note și scrisori uitate printre pagini. Am răsturnat fără să vreau un teanc de cărți și iată că dau peste un plic cu scrisoarea în el pe care nu-l descoperisem în numeroasele scotociri de până acum. Am avut un fior ca și când aș fi pus mâna pe cifrul dorit al unei taine. Fetițo, diseară Iorgu pleacă la țară, că e 15 februarie, și trebuie să tocmească oameni pentru arături. Mi-e urât de moarte singura acasă. Vino să mâncăm amândouă. Am și croitora sa la mine. Poate că-ți stai și tu, taiorul. Seara dorm la mine, dacă vrei, stăm toată noaptea de vorbă. Era scrisul Anișoarei. Iorgu era bărbată său. 15 februarie, data când am venit de la Azuga. Simt că amețesc că mi se deschide o perspectivă uluitoare, deși dorită ca putința de a merge a paraliticului culcat în fața altarului peste maslu. Caut să fiu cât mai liniștit ca să pot înțelege. Așadar a jucat o comedie ca să mă pedepsească. Așadar sunt cu adevărat un tip imposibil care complică absolut orice întâmplare, iar ea e femeia unică și totul se poate șterge ca un vis îngrozitor. Îmi dau lacrimile și plâng încet de bucurie. Va să zic că era totuși o soluție, când eu nu vedeam niciuna. Pe urmă a început bănuioala că aș putea fi victima unei abile manevre, dacă scrisoarea a fost pusă cumva de curând acolo. Ea era certată, cel puțin, așa știam eu atunci, cu anișoara, de aceea nici n-am căutat-o acolo. Pe urmă, data e prea săritoare în ochi, prea cu intenție. 15 februarie și de ce n-a spus servitoarei atunci unde se duce? De ce nu mi-a lăsat un bilet? Rămân îndelungată vreme ros de îndoială. Dar, pe urmă, singur argumentez în favoarea ei. Probabil se împăcase cu anișoara și eu nu știam. Ca să aducă ulterior scrisoarea, i-ar fi trebuit prea mari complicații și nici nu avea certitudinea că aș fi găsit-o. De asemenea ce motiv ar fi avut să-mi opaseze aici? De ce să ție să ne împăcăm? Ce interes ar fi avut? Când mi-a refuzat primirea oricărui ajutor material și când eu sunt cel care mă tem să nu o pierd, numai dacă mă iubește, e explicabil de mersul ei, dar atunci apare mai curând verosimile întâmplarea însăși. De altfel și suferința ei în tot timpul acesta, suferință care acum mi pare absolut certă, confirmă această părere. Mă îmbreag repede și pornesc spre Anișoara. Pe drum am însă o nouă îndoială. Dacă totuși scrisoara e întocmită, e foarte posibil ca ea să nu vrea să divorțeze, căci ar prinde o bună situație materială, iar faptul că mi-a refuzat ajutoare pe care le putea bănui modeste, nu înseamnă că e desinteresată. Încep să judec și atitudinea ei ca amantă. Dacă ar fi iubit, ar fi suferit atroce ca mine și ea. Ar fi avut momente de adevărată nebunie ca să mă vadă. Însă că suferea vizibil poate și din cauză că suferea sincer la gândul că pierde o situație materială. Ca aspect, suferința sufletească și cea cu mobil material nu diferă și e greu să știi dacă o femeie suferă că nu-i vine amantul la randevu sau că are de plătit o notă la croitoreasă. Iar dacă din orgoliu îmi ascundea că a dormit la o prietenă, pentru ce atunci nu avea orgoliul să ascundă și că suferă în stradă sau la restaurant? Și dacă această suferință era atât de mare, de ce n-a făcut niciun demers să ne împăcăm? Dar dacă ar fi făcut acest demers, n-ar fi fost oare o dovadă pentru mine că ține la o situație materială? Am intrat într-o cafenea, am cerut o cafea și un control, lezându-mă mai departe pradă frământării din mine. Când mi-a răspuns prin comisionar, mi-a spus că are casa plină de flori, deci un act de orgoliu sincer căci nu-și putea închipui care să fie demascat de comisionar. Dacă admit în principiu acest gest, pot să le admit atunci pe toate. Dar dacă și-ar fi făcut din comisionar un complice, dându-i de altfel acel Napoleon de aur, atunci de ce comisionarul mi-a spus că i s-au dat bani și că i-a primit, de vreme ce era complice cu ea și știa că nu o să-l trădeze? Pe urmă, nu i-ar fi ei frică să nu o trădeze mai târziu anișoara? Dar dacă amândouă au fost complice și ea are pe vară mea la mână, cum se spune, ar trebui, pe de altă parte, să mă interesez ca să știu cu preciziune dacă Iorgu a fost într-adevăr la țară în ziua aceea. De altfel, chiar dacă el a fost, era posibil ca nevastă mea să nu fi dormit la ei. Când a arătat cândva că se poate demonstra de o potrivă și că spațiul și timpul sunt infinite și că sunt finite. Tot o astfel de antinomie e și faptul de a ști dacă o femeie te iubește sau nu, dacă îți poți demonstra cu ușurință pornind de la aceleași fapte și că te iubește cu istovitoare pasiune și că te înșală batjocoritoare. Numai dacă nu admiți că amândouă ipotezele sunt adevărate și cateză și antiteză se contopesc ca să rămână ca în filozofie, în sinteza hegeliană. Două lucruri mi s-au părut totuși convingătoare, că ea n-a evitat divorțul și, oricât aș crede în întâmplare, faptul că niciodată n-a fost în apropierea ei vreun bărbat, chiar când am căutat-o prin surprindere. I-am telefonat anișoare că iau seara masa la ei. Deși mai sunt numeroși musafiri la masă, n-am răbdare să plece și tot timpul, aducând vorba de agricultură, despre momentul când se încep muncile, fără să întreb însă dea dreptul, căci știam perspicacitatea cu care se refuză bărbatului orice detaliu care l-ar lămuri asupra situației lui, am căutat să aflu dacă Iorgu fusese într-adevăr la țară la 15 februarie. N-am putut afla nimic. Erau câțiva oameni politici, femei din cercurile care vânează cancanuri și întâmplări mondene. Unul dintre comeseni, aflând că sunt nepotul lui Nae Gheorghidiu, m-a considerat cu oarecare admirație și am avut impresia că și ceilalți împărtășesc aceleași sentimente. Un deputat s-a oferit să spuie una bună de-a unchiului. O știi pe cea mai nouă a lui Nae Gheorghidiu și, la întrebările nerăbdătoare, care, cum, începe să povestească. Acum vreo câtva timp eram vreo cinci-șase inși la casieria camerii să ne luăm diurnele pe sesiunea asta. Când n-ai cu ochii de Vasilică Săvulescu de la Brăila. Îl știți pe Săvulescu cum e totdeauna, lânos, netuns, cu gulerul murdar, cu pantalonii cu genunchi. Gheorghi de colo, privindul l cum numără banii. Mă, Vasilică, acum că ai bani, mai du-te și tu la baie, mă! Da, Vasilică, de colo. Zău, fac baie în fiecare zi." Și, serios, acesta." Ascultă, Vasilică, atunci schimba apa." Rât toți cu hohote, pe urmă unul întreabă dacă știm ce i-a făcut unui alegător al lui. Vine," spune povestitorul, un tip care îi cerea de doi ani să-l numească în vreo slujbă." Coanenaie, acum a murit de o jumătate de ceas Iorgulescu de la primărie. Vreau eu locul lui." Vrei locul lui, măi, Vasiliule?" Da, Coanenaie." Bine, mă." Uite-ți, dau o scrisoare pentru primar." Și scrise primarului o carte de vizită închisă, în care le ruga să ia măsura lui Ghiță Vasiliu și, dacă îi se potrivește coștiugul, să-i dea lui locul mortului. Alte hohote de râs, alte exclamații de admirație pentru Nae Gheorghidiu aflu acum că a făcut împreună cu lumânărarul și o excelentă afacere cu statul. Fabrică muniții pentru armată, foarte scump plătite." Mi se pare că niciodată n-au să mai plece oamenii ăștia. Anișoara ține acum ca Iorgu se spuie alta bună a lui Nae Gheorghidiu. Firește că toți acceptă și Iorgu povestește. În la capșa se întâlnește cu un vag cunoscut, un tip de prin nordul Moldovei, unul Mihai Tutunaru. Ce mai faci, Nae? Bine, dar tu... Păi, să vezi că am fost la Viena, că mi-e nevasta bolnavă în sanatoriu. Uh, am făcut acolo un consult, că a trebuit să las pe soacră mea la moșie, tocmai acum când e lucrul în toi, că am luat în arendă și o moșoare a lui frate -miu. Și dă și dă-i, decolo, de colo, îl privește lung, așteaptă și pe urmă mirat. Ascultă, dragă, dar ce te-ai apuca să-mi spui mie toate astea?" Eu te-am întrebat ce mai faci, așa cum se întreabă. Ce, tu ai luat-o în serios?" Alte râsete. Un tânăr povestește că Nae Gheorghidiu are aprobată în buzunar de către un ministru, care fusese drept numai interimar la finanțe, o petiție pentru două vagoane de radium, predabile în gara Ocnele Mari, cu prețul de 5.000 de lei vagonul. Celor mai mulți nu le vine să creadă, dar tânărul își dă cuvântul că a văzut petiția și că Nae obține de la acest ministru acum ce vrea, mai să nu mai arate la toată lumea aprobarea dată. Eu aveam febră de nerăbdare. Abia după masă, târziu, când lumea plecase, aducând iar vorba, am aflat că, într-adevăr, Iorgu fusese la țară la 15 februarie. Pe urmă am întrebat de dreptul, cu ochii vii, pe Anișoara. Te rog, spunem: A dormit ela în februarie la tine?" Mi-a răspuns rece, calculat. Nu știu. Te rog, Anișoara, spunem. Te rog mult." Și, făcând pe genita. Nu știu, nu pot, sunt, sunt patru luni din februarie până acum, ce vrei?" Totuși." Ștef, te rog, nu insista că nu pot să spun nimic." Iar Iorgu, gros cu fața mare, ștergându-și de vin mustața groasă și scurtă, putându se stăpâni. A dormit, draga, a dormit în vremea aceea cam de două-trei ori. De câte ori plecam eu la moșie." O chema Anișoara, că era urât singură. E în mine o lumină care-mi umple ochii de lumină." Și de ce nu mi-ați spus până acum?" De unde știam noi de ce v-aș certat?" Și, pe urmă, n-ai ba să le ia pe femei, că încurcă lucrurile de nu le mai descurcă nimeni. și -a ales o scobitoare, a pus-o între dinți și apoi a măsurat liniștit farfuria cu brânzeturi. O săptămână întreagă, o lună, a fost o beție de dureri amare, transformate în bucurii tari, cum se schimbă drojdiile zăcătorilor în alcool. Tot trecutul îmi apărea acum clar, mai ales după noi explicații, mai ales după fericirea ei acum nestăpânită. Am mai rămas două săptămâni în București, pe urmă am fost concentrat și asta mi s-a părut o calamitate, dar am aranjat așa ca ea să petreacă vara la câmpul lung. Pe o stradă albă care ducea spre mateiaș, găsisem la o familie, mai de mult cunoscută, o cameră mare, curată, cu sofale jumătate din cuprins, iar alături, o odae mică pentru bucătarea sa adusă de la București. Era destul de aproape de mine, căci de la Dâmbovicioara la câmpul lung, să tot fie treizeci și ceva de kilometri, și avea deci mereu amenințarea venirilor mele neprevăzute, asemenea unui rond de noapte pasional. La început era oarecum într-un anumit sens liniștit. Îmi scria că se simte mulțumită, că aerul limpede și cu miros de brad îi face bine, mai ales după iarna de petreceri, că n-a făcut nicio cunoștință nouă, că e încântată, că niciuna din vechile noastre cunoștințe nu e în câmpul lung. Unde scrie amicile ei bucurii singuratice în această stațiune de vară, să citească dimineața câte o carte pe bancă, pe bulevard sau în parc, urmărind jocul copiilor cu bonele lor, să se ducă la piață, să cumpere brânzeturi, smeură și mere, să doarmă leneșe după masă, la șase să ia dulceața și cafeaua cu coana Atena, gazda și vechea prietenă că seara uneori făcea plimbări cu Tanții și cu Zoica, nepoatele Coanei Atena, pe bulevard, ca să asculte muzica. Aproape în fiecare zi, la popotă, primeam câte o scrisoare cam cu același cuprins care mă liniștea ca o binefăcătoare promisiune.